Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, axır vəsiyyətində nə deyir? Deyir, Allah əhli kitaba ləyinət eləsin. Onlar peyğəmbərlər qəbirlər, üstəməkçə dikiblər. Təsəvvürlə, axır sözləri, axır sözləri mühümdir. Daha diqqət eləmək lazımdır. Gör, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu məsələyi toxunur. Çək şirkə yoldur. Lakin sual çıxır və Ədislən, bu xarir vaə etdir. Sual çıxır. Əgər Peyğəmbərlə qəbirləniş də meçə tikmək olmazsa, başqalan olar cavabə. Əlbəttə olmaz. Əgər Peyğəmbərlə qəbirləniş də tikməklə insan lənətə duçar olursa, təsələ başqalan necə? Və həmçinin ummu sələmə, və ummu həbibə, Deyirlər ki, bir gün Peyğəmbər sallalları sənə ki, ya Rasulullah, Həbəşistanda kilisələr gördüyü, kilisələrdə şəkillər var idi. Peyğəmbər sallalları sənə nə dedi? Dedi ki, onlar elə qövmü ki, bir salih insan öləndə onun şəkilini çəkirdilər. <gülüyor> dedi, kilisələrdə elədi. Özü də görürsünüz, xüsusən pravaslavlarda və başqalarında görürsünüz ki, onlarda kilisələrdə şəkillər var və salih insanların şəkilləri Və cürbə-cür cür onların hərəkətlərlə, hətta götürürlər, saxlayırlar onları cəsədlərin və s. və s. cürbə-cür cür. bunlar hamısı. Peyğəmbər sallalları sal səni nə deyir? Deyir, onlarda salih insan öləndə onun şəkilini çəkirdilər və onun qəbri üstə meçik tikirdilər, yəni ibadətgah. Onlar insanların ən şərlisidir Allah yanında qiyamət günü. Yəni qiyamət günü onlar insanların ən şərliləri olacaq. Buxari rivayət